Retro evolución retroevolución retro, evolución. retro evolución. programa de chor radio ama de, radio, de radio, para radio filispin filispin en carabianante caravián cara atrás cara atrás escu retroevolución retroevolución Que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de retroevolución, como sempre aquí en Radio Filispín, a atraveso do 93.9 da FM de Ferrol e como non, atraveso de internet igual que TT Radio dende a Comunidade Valenciana emite o programa atraveso da rede para todos vos unha semana máis con algunha novidade estupendas novidades E tamén, como non, un chimpo cara ao pasado. Comenzamos hoxe co novo sinxelo do grupo Search titulado This is the Radio conta ca inestimable colaboración de Santi Rex de Niños del Brasil. Para min, un dos millores temas que podes atopar no estupendo disco titulado Bastard del grupo Barcelones Search sí, sí, sí. Swings begin now, our eyes look at the way This is the radio a Living with mild voices And feelings of human wealth And they never sold by faces This is the radio When I cross my highest cape so where hidden is eye of man This is the wild yo land waited for you for a long, long time side This city slips the boy soon by This is the wild Listen to mine advices Trying the correct frequency sound Don't let me hurt This is the radio I'm flying with eternal time Fast news from the nowhere in the never saw bad faces This is the radio When I close my eyes, I escape Somewhere hidden inside of me This is the radio They waiting for you for a long, long time The city sleeps, the boys survive This is the radio This is the web hill This is the web hill estupendoso a este This is the Radio o segundo sinxelo do álbume Bastard de Surge que podedes atopar nas diferentes plataformas Bazcam, Spotify e que seguramente vai vos gustar moito entre os sons electrónicos e o pop rock de Ixan Grandes temas, estupendos temas que, como digo, seguramente ides a disfrutar en canto escoitedes. Este This is radio, colaboración de Santi Rex de Niños del Brasil, abre o programa de esta semana. Esta gozada de tema que acabamos de escuchar, llamase Sacred Autumn, que está en nuevo disco, un oh, estupendo disco, un disco que desde ya recomiendo vos que os escuchéis y vos hagáis con él. Está a cargo de Pepo Galán, y titulase Human Values Disappear. Un magnífico disco, como digo, donde a música electrónica, o ambient drunk, as grabacións de campo e moito máis podemos atopalo neste último traballo de Pepe Pepo Galán perdón que rodeado de os amigos Ligi e David Cordero fan unha auténtica gozada de música electrónica pode que o decir eso de grabazón de campo ambientron a xente mmm, quede un pouco pois como que non é o que eles poden escoitar mas non é así este You Mama Luis Disappear de Pepo Galán podese escoitar Eh moi ben. Viaxe descriptivo, un viaxe intimista sobre os valores de o mesmo é que de verdade. Con uns auriculares pola noite e relaxado. Tamén recomendo cos ollos pechados poderedes vos facer un viaxe intimista e introspectivo que paga moito a pena. Eu, de verdade, que quedei completamente maravillado con este traballo de Pepo Galán, que a través de El Muelle Records podedes atopalo no seu Bazcan en formato digital. pero a través de aí, tamén podedes atopalo en formato físico CD e tamén vinilo blanco que eu recomendo vos. Muelle Records xa sabedes un coñecido deste programa fai músicas distintas, sí. Pero esta vez coido que é para todo o mundo unha banda sonora que queda pegada na túa cachola. Veíste é eh? outro dos estupendos temas que poderemos atopar no disco de Pepo Galán e eh? o que da título ao álbum eh? Human Values Disappear, ca colaboración de Lee G. Os valores humanos están desaparecendo, pode que si sí, moitas veces agochámonos detrás do eh? ordenador da tablet dormóbil, pero as comunicacións entre os humanos físicas cada vez parece que van a menos. En que queira acaso disfrutade desta gozada que é o novo disco de Pepo Galán. A verdade, sei que é son reiterativo, pero sorprendeume moito, moito, moito. E coido que dentro desa electrónica tal vez non tan apta para todo o mundo, pero bueno, como podedes escoitar, sí si que é bastante asequible, bastante máis que outras cousas que o selo quitou ao longo da súa curta pero productiva trayectoria este... Human Valois de Sapir coido que é dos millores traballos de música electrónica feita neste estado no que va de ano. Así que xa sabedes, ide o vazcam de Muelle Records, escoitade o disco e, millor de todo, mercalo en formato físico tanto en CD como en vinilo. Moitos de vos seguramente vades quedar tan sorprendidos como eu. E xa aviso, xelo o pequeniño edicións limitadas, así que non te esquezas de facerte pronto con él, incluso antes de que chegue o Nadal. Seguimos con máis novedades desde Córdoba a Argentina. O grupo Fónez acaban de editar o seu último disco titulado Oscilador. Un estupendo disco que podedes descargar gratuitamente si des o backcamp de Fónez. Un disco que se move entre o pop rock menos con... Vencional. En este caso, la verdad es que este tema soa bastante normal, pero también intentan moverse por el sonido motor y son crowd e incluso o space. En este caso, que doyes un estupendo tema, como digo, de pop rock instrumental y un tanto espacial que francamente é delicioso porque é a ventaxa que temos aquí, amigos que moita xente, moitos músicos, moitos artistas dan a conocer os seus traballos a un servidor para que os transmita a traveso do programa aquí, en Retrovolución, grazas á Radio Philips Pink, A Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite no 93.9 da FM de Ferrol e tamén a atraveso de internet o igual que TT Radio dende a comunidade valenciana. Música que tal vez, como digo sempre, non soen nas radios máis mainstream, máis convencionales ou con moita máis audiencia pero por lo menos son. Seguimos con este nuevo trabajo de Fónez titulado Oscilador y como dicen antes con referencia a ese son más Crouch Rock ese son Motorik que también forma parte Do son de fones Imos a poñer o tema que abre o álbume A X, A, X 100 Ou Ax ou A per 10 Quero dicir, uff, uh, vaya liada Que ha que caso O que se de fones. este ruidiños remata o tema de fodnes a x100 ou a por 100 como sexa un moi bo tema que sí que aquí pode notarse o son motoric pero tamén o space e si se mapura ese son low fi bastante 270 calqueira caso, un disco máis que disfrutable este oscilador dos cordobeses dende Argentina Fónez. Como dicen fai pouco un disco que si des ao podedes descargar de xeito gratuito e que paga a pena que pagades unha escoitiña porque é un álbume moi doado de escoitar e disfrutable. Porque, a ver, se si non o disfruto eu, como vou decirvos a vos que o podedes disfrutar? Pois eu o sinto, pero non son desas personas que pode recomendar algo que non lle gusta ou non lle atrae. Non significa sempre que sexan discos maravillosos ou estupendos, Pero si sí que polo menos se poidan disfrutar como é este fónez... Perdón, oscilador de fónez, máis todo o que puxe antes. Porque si o que retransmite non disfruta como o que pon, como vai deixar pois gañas de que os coiten os demais. Enfei Foros en Twitter O por Instagram Suelo hablar de aquello que no sé De cine, de moda, de arte O política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 opino de que opino de que de que, que de que de que de De outra estupenda novidade que non é trascendental como as outras pero non deixa de ser un estupendo traballo o G.T. Calor acaban de editar Pataki o seu segundo álbume con todo luxo de detalles e compra desa edición especial que non vai deixar indiferente a ninguén o seu subno pop Como eles mesmos denominan a súa música, non deixa títere con cabeza. Porque, si sí, amigos, en clave de humor, o xete calor, critica e fala de cousas moitos máis cotías e comuns do que a xente nos creemos. Pero a verdade é que o fan moi ben con ese sumno pop. Esas letras ridículas, pero críticas, en moitos casos, ese se sons entre o simpop e o pop electrónico, fan un estupendo disco este pataqui que dentro do circuito underground, tal vez o máis friki, entre os que me incluyo, pois está facendo as delicias de moitos tenós. CHE BOLUDO DEJARTE LA PRINGADA VIEJO Cada vez que imitas Mike el acento de un lugar se muere un delfín en el zoo Si el hacer de catalán se te da bastante mal mejor que no me cuentes el chiste Gente que imita malos acentos Gente que imita malos acentos Te quisiste camelar a un taxista en Bogotá Y tu pose pensó que eras mongo Tu argentino y tu francés Como con o clarken tienen de un lugar que no existe Gente que imita Dices wii o silbuple con acento de Jerez y luego crees pasar por oriundo Sabes mucho de alemán pero cuando lo has de hablar parece que te esté dando un hitus Vasco, maño o andaluz Tú demuestras aptitud para hacerlo todo murciano Haz canciones en inglés, cántalas con Rafael Con na botella e con gartí Gente que imita mal nos hace Malos acentos. malos acentos estupenda e descriptiva tamén este magnífico gente que imita malos acentos de ojete calor dentro do seu álbum Pataki a verdade, como digo en clave de humor, enclave surrealista a verdade que acaban de deixar un estupendo álbume Porque a música está, francamente, ben, eh, vale que utilizan todos os clics, os gags, máis próximos ao sim pop, fácil de escoitar e fácil de asimilar, pero non importa cando un disfruto que escoita. E, por certo, que antes es que, encima, o primeiro tema que escoitamos de o xete calor titulabase O Pino de Que. Como vedes, neste gente que imita mal os acentos, pois repito, en clave de humor, pedo dicen unha verdade total. Así que, escoitade o gte calor máis alado de humor que tamén para iso é eh, a música. E mira que a min a verdade esta xente eh pois tipo o gte calor non me soen gustar nada, pero tal vez, por eso E chamome a atención este novo traballo do dúo e tamén o anterior todo o que le van facendo porque disfruto con esas letras, chorras, críticas, pero afinadas moitas veces, surrealistas, outras, non importa, o calor e o seu pata aquí están dando que falar e... Moitas veces paga pena votar unha risa mentras un escoita música porque non é todo trascendencia e melancolía, pode disfrutarse sempre calqueira tipo de música, calqueira tipo de música que a ti de algún xeito ou outro te chamea a atención. Llevarte a un botellón No sabría si llevarte a Benidorm Con los yayos Cuando hiciste la primera comunión Parecías Baby Jane en camisón Tus facciones son de mujer mayor Y me hacen tener ganas de amor La vejaneque La ciencia estudiará tu mutación le pondrán tu nombre a una infección que bajón porque eres viejo ven eres viejo eres joven eres viejo ven, Tú eres viejo, ven. Eres unha abuela desde que tenías 10 y pasasteis de la infancia a la vejez Tu y Paul McCartney Ese Lancebury Style, el Miss Marple Look Reina madre de paseo por el institut Pero en vieja Porque eres bien joven Eres bien joven Eres bien joven Tú eres, eres bien joven Por dentro cheerleader Y por fuera matú contradictoria como una como una rubana parísiel Nonaxenaria Llevas 30 años pareciendo que tienes 70 años Este este ángulo estás tan feapa, tan fea y tan guapa En tu DNI parecías delgada pero estabas gorda del gorda Cuello fino, cuerpo guitarra, monstruo guapa y Efeba ajada Porque, ¿Porque eres bien viejo, venos Eres que joven Eres que joven Tú eres que joven viejo viejo viejo viejo viejo viejo viejo viejo viejo viejo viejo viejo viejo viejo viejo joven y con ese bo son se ritmo de fondo má ese sintetizador que semella un organillo de verbena, soa viejo joven que no coñece un viejo joven nada se un no seu círculo de amigos, xente que con 20 anos parecía que tiñan 50 ou 40. Unha ventaxa, que cando teñen 40 xa parecen máis xóvenes que ti, porque realmente nunca cambiaron. Así, outro tema máis de o xete calor no seu álbum pataqui, Disfrutable, moi entretenido e que paga a pena escoitar e botar unhas risas mentras se pega un uns bailes desenfranados e desenfadados co seu sumno Que, a ver, sendo realistas, tampouco ten nada de peyorativo porque eles mesmos o dicen Pero tamén digo que hai outras moitas letras que teóricamente son máis serias e a min tamén danme moito a risa. Sería unha subdivisión do tonty pop ou chochipop como eu e chamoo que houve bastante finais dos 90, principios do novo século que a min tamén me entreteñen porque es único que pretenden que pases un buen rato escuchando música. tanta novedad de amigos casi no da tempo a hacer un chimpo pasado pero siempre hay un momentiño como para poner este This for you de DJ Hale, todo un gurú clásico da música electrónica de baile que no 98 editó su disco Munich Machine donde O techno house y el trance están presentes Pero también hay pequeñas referencias a Disco Music, do señor Moroder, o Italo más underground, e incluso a un Tecnopop pasado por la suya batidora. tempo como digo, es gota, amigos. Así que gracias por escuchar. Retrovolución una semana más gracias a radio filispin que atraveso de 93.9 da fm de ferrol y también atraveso de internet fai posible que escuitedes este programa así como también te radio de la comunidad de valenciana emite retribución atraveso de la red para todos vos, lembrade que podedes escuitare a topar Os programas tanto en iBox como en Archid.or para descargalos, esquitalos cando vos queirades. Nada máis unha aperta e deica a próxima programa, amigos. Retro evolución, Retroevolución, Retroevolución. Con programa de Chorri Radio, hemos dicho Paga Radio Filipina, Radio Filipina, Radio Hin cara adelante, cara cara atrás. Cara atrás, escucha, es retro Evolución. Retro evolución, retro evolución.